בעזרת השם יתברך, ספר קיצור, ליקוטי מוהר"ן, תורה ו' עד תורה י"א, כולל. תורה ו', קרא את יהושע. א' צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ולא יורדף אחר הכבוד, רק יברח מהכבוד. ואזי הוא זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי או אבל מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקי. ועל כן אפילו כשיש לו כבוד, הכל חוקרים ודורשים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא שחולקין לו כבוד הזה? וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. ב. על ידי ענווה זוכים לתשובה. כי עיקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידום וישתוק, ויסבול בזיונו תשפיכות דמים. על ידי שמרגיש שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים. הוא מבין שבוודאי ראוי לו לסבול לביזיונות הבאים עליו, בשביל להתקרב אל האמת. ובזה הוא ממעט אדם שבחלל השמאלי שבלב, וזובח לצרוע רע, ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי הנ"ל. ג. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אזי מכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. על כן תשובה היא בחינת אכה, היינו אנא זמי למה וכנ"ל. ד. גם תשובה היא בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה, כמו שכתוב, כתר לי זה ער ואחאביך. וזה בחינת תשובה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אבל יתאם מסייעים לו. משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, אומרים לו אמתן וכולי. היינו כי צריך לדעת שכשבא להיטהר ולעשות תשובה, אומרים לו אמתן. היינו, אף שהוא צריך למהר מאוד להימלט על נפשו לברוח מתוך החושך, ואף על פי כן, אל יבהלו רעיוניו כשרואי חוקו מתפילה מכל הדברים שבקדושה. כי ההכרח להמתין עד שיזכה לתיקון גמור וללך בהדרגה כפי אשר יוראו הצדיק האמת. כי אי אפשר להיכנס בפעם אחת אל הקדושה. ה. Hey, צריך לאחוז תמיד במידת התשובה, כי אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לו לומר בלי פנייה, נמצא, שצריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה, היינו על חטאתי, אביתי, פשעתי שאמר. ו. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם נדבח. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה היא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על שהגשים את רוממות אלוקותו נדבח, אשרי הזוכה לתשובה כזאת. ז. הצדיק האמת הוא כל ימיו בתשובה. כי אפילו כשיודע בעצמו שעשה תשובה שלמה, עדיין הוא עושה תשובה על השגתו הראשונה שהיא נחשבת אצלו עתה גשמיות, כפי ההשגה שמשיג עכשיו רוממות אלוקותו יתברך. וכן הוא נוהג כל ימיו, שהולך בכל פעם מהשגה להשגה ועושה תשובה להשגה ראשונה. וזה בחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת, כולו תשובה. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו יתברך, ובכל עת שישיגו השגה יתרה, יעשו תשובה להשגה ראשונה. ומי שיש לו מוח בקודקודו, יכול להבין על ידי זה גדולת הבורא יתברך וגדולת הצדיקים. אשר אליהם ולהנלווים אליהם. ח. מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך להיות בקי בהלכה מאוד, שלא יפיל ולא ירחק אותו שום דבר בעולם, בין בעלייה בין בירידה, ובכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו. ויקיים עם משג שמיים שם אתה והציע שאול יינקה שגם בשאול תחתיות יכולים לקרב את עצמו להשם יתבח כי גם שם הוא יתבחך נמצא בבחינת והציע שאול יינקה ט. כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה וצריך להיות לו שתי בקיאויות היינו בקיא ברצור בקיא בשוב שזהו בחינת איל ונפיק, בחינת אם השק שמיים שם אתה, והצי השאול יינקע. היינו, מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה בין בירידה. שמבחינת אם השק שמיים שם אתה, והצי השאול יינקע. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקיא בזה מאוד, להידע ולהאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר וכולי, שזהו בחינת בקי ברצון. וכן להפך, שאפילו אם יפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשאול תחתיות חס ושלום, גם שם אל יתייאש את עצמו לעולם בשום אופן חס ושלום יהיה איך שיהיה. רק יחפש ויבקש את השם מטבח. ויחזק עצמו בכל מקום שהוא בכל מה שיוכל. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם ידבח, וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו ידבח. וזה בחינת ויציע שאול אינקה, בחינת בקיא בשוב. כי אי אפשר לזכות לתשובה, כי אם כשבקיא בשתי בקיאויות אלו. ובאמת ובקיאות גדול מאוד שיזכה לידע שצריכים לייגע עצמו, ולטרוח בעבודת השם תמיד. ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, ואף על פי כן אל אה יפול משום דבר, ואפילו אם יהיה איך שיהיה חס ושלום, אף על פי כן אל אה יפול בדעתו כלל, ויקיים ויציע שאול ינקע כנ"ל. וכשיש לו שתי בקיאויות אלו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזוכה לכבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא אשרי לו. י. התשובה צריכה להיות בשלושה תנאים שיראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב כי צריך האדם לשום עינו ולבו היטב על דרכיו ולהסתכל על תכליתו הנצחי וליישב את עצמו היטב היטב ולשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים ואז יזכה לתשובה באמת י.א. עיקר התשובה ידי הנאוה האדם צריך לשום עצמו כעין, כמדבר לדוש, ולא ישגיח כלל על המחלוקת וביזיונות שמבזין אותו. רק יחזיק במידת השתיקה, ויהיה מן השומעים חרפתם ואין המשיבים, וכנ"ל. ואז נקרא חכם באמת וזוכה לתשובה שהיא בחינת כתר, שעל ידי זה זוכים לכבוד אמיתי ונצחי שהוא כבוד אלוקים כנ"ל, ולחלק טוב לעולם הבא. וזה עיקר תשובתו ותיקונו על כל העוונות. ויזכה להיכלל בבחינת אדם היושב על הכיסא, שמשם יוצא המשפט על כל באי עולם. י"ב. צריך להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות אפילו החולקים עליו והמבזים אותו, ואז יהיה ניצול תמיד ממחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות. תורה ז', ואלה המשפטים א', עיקר הגאולה תלויה באמונה, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. ב', התפילה היא בבחינת אמונה, שמאמין שיש מחדש שבידו לחדש דבר כרצונו, ועל כן הוא מתפלל אליו ידבח שיעשה בקשתו, ועל ידי זה יכול לעשות ניסים למעלה מהטבע בעולם. ג', עיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אין נואלה בארץ ישראל, ושם עיקר עליות התפילות, ויכול לפעול בתפילתו מה שצריך ולעשות ניסים ומופתים אמיתיים בעולם. ד. אמונה ותפילה וניסים בארץ ישראל הם בחינה אחת, וכולם תלויים זה בזה. ה. Hey. כשפוגמים בארץ ישראל שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, אזי יורדים לגלות. ועיקר שיורדת התפילה לגלות, ואי אפשר להתפלל ולעשות ניסים בעולם. ו. יש בני אדם המכסים כל הניסים בדרך הטבע. וכשאכלו אלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ותתרבה אמונה בעולם, אזי יבוא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, היינו באמונה. ז. אי אפשר לבוא לאמונה, אלא על ידי אמת. סוגריים. היינו. כי עיקר האמונה אינה אלא במה שאין השכל מבין, כי במקום שהשכל מבין, אין שייך אמונה. ואם כן, כשאין השכל מבין, מהיכן יבוא להאמין במה שצריך להאמין? על כן, עיקר האמונה תלויה באמת, שאם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמיתו, יבין מאליו שצריכים להאמין לאמונה הקדושה בהשם יתברך ובצדיקים האמיתיים ובתורתו הקדושה, אף על פי שאי אפשר להבין זה בשכלנו המגושם כמו שצריך. כי על על יבין מרחוק שהאמת הוא כך, רק שאי אפשר להבין בשכל, או צריכים רק להתחזק באמונה שלמה, ולהבן היטב. ח. אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים, וילך בדרך עצתם, ולא יטה לימין ולשמאל מדבריהם. ועל זה נחקק בו אמת, וזוכה לאמונה ולתפילה ולארץ ישראל ולניסים, ועל זה תבוא הגאולה. העצות שמקבל מהצדיקים הוא בחינת נישואין וזיווג לקדושה, כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק על ידי עצה שמקבל ממנו. נמצא שהוא בחינת תיקון הברית. ולהפך, עצת החולקים והמונעים ודומיהם, המדברים חלקלקות להסית ולהדיח מנקודת האמת, הם בחינת פגם הברית. על כן, מי שפגם בבריתו צריך לשמור עצמו מאוד מהעצות ההפוכות של החולקים על האמת. כדי שלא יאבד עולמו כרגע חס ושלום. סוגריים בציצית שמירה לזה. י. צריך להתרחק מאוד מעצות של ההמון עם, שרובם ככולם הם רעות ומקולקלות מאוד. מכל שכן וכל שכן עצת רשעים וחולקים ומתנגדים על האמת, שצריכים להתרחק מהם יותר ויותר. כי מהם באים כל הקלקולים והפגמים, אחמנא לצלן. כי הצתה מבחינת עצת הנחש הקדמוני. וכשמקבל עצתם חס ושלום, הם מטילין בו זוהמה בבחינת נישואין בקליפה, כמו שכתוב הנחש אישיאני, והם בחינת פגם הברית, ומרחיקין מהאמת באמונה הקדושה ומתפילה, ומלבוא לאות ישראל. על כן צריך להתרחק מאוד מללך אחר עצתם חס ושלום, רק לדבק את עצמו בצדיקי אמת ואנשיהם ההולכים בדרכיהם, שכל עצתם מבחינת כולו זר אמת, מבחינת תיקון הברית. ועל ידי הצטן זוכה לכל טוב, לאמת, ואמונה, ותפילה, וארץ ישראל, ולעשות ניסים בעולם. י"א עיקר הניאוף תלוי בעיניים, ומצוות ציצית, שהוא בחינת עיניים, היא תיקון ושמירה לזה. ועל ידי זה מעצות תרעות הנ"ל, וזוכים לקבל עצות אמיתיות של צדיקי אמת. על כן צריכים להיזהר מאוד במצוות ציצית, ולכוון בשעת עטיפת הציצית הקדושים, ובברכתן שיזכה לשמירת הברית ולעצות טובות ואמיתיות, ושיזכה על ידי זה לאמונה ולארץ ישראל ולקרב את הגאולה, ושיזכה לתפילה ולעשות ניסים ומופתים בעולם, ושיזכה לפרנסה על ידי המצווה הקדושה הזאת. כי עיקר הפרנסה תלוי בתיקון הברית. ועל זה יזכה גם כן להבין היטב בכל מקום שילמד ויתגלו לו כל החוכמות כשולחן ערוך. י"ב התפילה היא בחינת אמונה, הוא מסוגל לזיכרון וניצול משכחה שהיא תלויה בפגם אמונה. ו"ג קודם שמקורב להצדיק, אז היה הוא בבחינת אשמן לב וכולי, ואוזניו אכבד ועיניו אשר וכולי. היינו שליבו אטום ואוזניו סתומים ועיניו עיוורים מלראות האמת ולהתעורר לתשובה. אבל כשמדבק עצמו לצדיקים ומקבל מהם עצה, אזי נפתח לבבו ועיניו ואוזניו בבחינת יראה בעיניו וכולי שהן בחינת תלת מוחין ושב ורפה לו שרואה ושומע ומבין האמת וזוכה לתשובה. י"ד. על ידי פגם הברית אין לו פרנסה. ט"ו. מסוגל לחולה להסתכל על הציצית. ט"ז. על ידי ציצית שהיא בחינת שמירת הברית כשעל ידי זה זוכה לעצת צדיקים ולבחינת אמת, בזה תלוי הגאולה כנ"ל. על ידי זה זוכה ללמוד ולהבין בכל מקום ולתגלין כל החוכמות כשולחן ערוך. תורה ח', ראיתי מנורת זהב. א', הנחה או גנוך של איש הישראלי יקרה מאוד, כי ישלמו את החסרונות. היינו, כשיש לו חסרון באיזה דבר, כשמתענח על מה שנחסר לו, על ידי זה הוא משלים החסרונות. ב. כל החסרונות שיש לאדם הן בפרנסה, הן בבריאות הגוף וכו', כולם אי אפשר להשלימם, כי אם על ידי הצדיק והרב האמת שנלווה אליו. כשלמות החסרונות היא על ידי הנחה כנ"ל, שהידם ממשיכים ארוח חיים להשלים החסרון שמתענח עליו. אבל זה ארוח חיים להשלים החסרון מקבלים רק מהצדיק והרב שבדו, שדבוק בתורה ששם ארוח חיים. היינו על ידי התקשרות להצדיק. ג. המתנגדים והרשעים החולקים על הצדיקים אמיתיים, הם מקבלים הרוח חיים שלהם מהרב דקליפה. כי יש רב דקליפה וסית רחה כנגד הרב דקדושה. כי את זה לעומת זה עשה האלוקים. ועל כן הם גדולים בשעתם, כי הרוח חיים הנמשך מהרב דקליפה, הוא ברינת רוח סערה שהוא גדול בשעתו. אבל הוא רק לפי שעה. ולבסוף כלה ונאבד ומסייר גופה ונשמתה של הנאחזים בו. ועל כן הרשעים והחולקים על הצדיקים בחייהם קרויים מתים, כי אין להם רוח חיים האמיתית דקדושה, שנמשך רק על ידי צדיקי אמת די כה כנ"ל. ד. הצדיק האמיתי מכפר עוונות על ידי הנחה, שעל ידי זה ממשיכין ממנו רוח חיים להשלים החסרון כנ"ל, כמו שכתוב, ואיש חכם יכפרנה. Hey. אסור להתגרות ברשעים וחולקים, כי אם מישהו צדיק גמור. דהיינו שכבר הפריש וגירש לגמרי כל הרע של כל ארבעה יסודות שהם כלל המידות, עד שבטוח שלא יאירע לו שום מכשול עבירה. וצדיק כזה וכל הנלווים אליו, הם די כא יכולים להתגרות ברשעים. אבל כל מי שלא ביטל הרע לגמרי, והרע עדיין בכוח, אף שאין לו שום עבירה, אין זה צדיק גמור. ואסור לו להתגרות ברשעים, כי יוכל להזיק לו חס ושלום על ילכת הרוח שלהם, שמקבלין מעשית רחש, הוא גדול בשעת רוח מנל יצלן. אבל הצדיק הגמור הנל יכול להוריד את עצמו לתוך הצינור שדרך שם מקבלין הרשעים מרוח חיים שלהם, ולשוברו ולהכניעו ולהשפיל הרשעים עדי הארץ. ו. לבוא לזה ולהפריש הרע מהטוב, הוא ידי תורה ותפילה. דהיינו שעל ידי לימוד פוסקים, על ידי זה מפרישין ומבררין הטוב מהרע על ידי שמברר הפסק הלכה, ומגרשין ומבטלין הרע מכל ארבעה יסודות שהם כלל כל המידות, שזה עיקר תיקון האדם. ולזכות לברר הפסק הלכה או על ידי תפילה. וכשמתפלל על הדבר אף שעל ידי התפילה נתמלא בקשתו, אם כל זה עדיין הדבר בקשה בכוח. ועל ידי הלימוד בתורה כנ"ל, נגמר ויוצא מכוח אל הפועל. והזיין עשה רצונו ולהתמלא בקשתו, ויזכה להשפיל החולקים ומתנגדים עדי ארץ. זין, מעיין חוכמת התורה יוצא מהתפילה. על כן, עיקר בירור פסק ההלכה זוכין רק על ידי התפילה, ונחשב כאילו חידש את העולם. וזוכה לברר הטוב מהרע שבכל ארבעה יסודות שהוא תיקון הכל, ועל ידי זה זוכה להשפיל החולקים עדי הארץ. ח. <ח> ציצית הן בחינת רוח חיים דקדושה הנ"ל, ועל ידה משלימים כל החסרונות על ידי הנחה, ומכניעים הרוח חיים דקליפה, רוח שערה, רוח אטומה, ומגרשים הרע מן הטוב מכל המידות, ועל ידי זה מכניעים החולקים והרשעים ומשפילים אותם עדי הארץ. אמר המעתיק, מובן מזה שטוב להתענח בעת העטיפה, כי אז בנקל יוכל להמשיך רוח חיים להשלים חסרונותיו. צ. הצדיק שומע כל ההנחות של הדבוקים בו, כי ממנו תוצאות חיים לכל אחד, כי הוא איש אשר רוח בו, כמו שאמרו הרוחמינו זיכרונם לברכה, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא ממשיך ומשלים רוח חיים של כל אחד ואחד. תורה ט. תאומות יחסיומו. א. עיקר אחיות מקבלים מהתפילה, ועל כן צריך להתפלל בכל כוחו כדי להכניס כוחו באותיות התפילה. ואזי נתחדש כוחו שם, והילדי זה זוכים לאמונה. ב. לפי מעלת תפילתו, כן זוכה לזיווגו, וכן נותנים לו פרנסתו. על כן, על ידי תפילה בכוח זוכה לזיווגו ולפרנסה. ג. על ידי תפילה בשלמות משפיעה חיות לכל שלושה חלקי עולם, שהם עולם השפל ועולם הכוכבים ועולם המלאכים. ד. כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו, ונשאר בחושך, ואין יכול להתפלל. בתכלית התקנה לזה שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, ועל ידי התיבה היוצאת מפיך באמת, היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, ותזכה להתפלל היטב. באבן זה היטב היטב, כי זה כלל ויסוד גדול בכל דרכי עבודת השם שהכל תלוי בו, שאפילו אם הוא משוקע חס ושלום בתכלית התגברות החושך והקליפה, והוא כלוא ומסוגר שם בכמה סיבובים המסבבים אותו מצידי צדדים, ואין מניחים אותו להתקרב לקדושה. יכר תקנתו שימשיך עצמו לאמת, ויביט על האמת לאמיתו ויבקש רק האמת. וכן יראה בתפילתו, אף שאין הוא יכול להתפלל כלל מחמת החושך הרב, כנ"ל, אין כל זה, יראה רק לדבר הדיבור באמת באיזה מדרגה תחתונה שהיא. כגון למשל שיאמר השם הושיע באמת. אף על פי שאינו יכול לדבר בהתלהבות והתעוררות כראוי, אף על פי כן, יכריח עצמו לדבר על כל פנים הדיבור באמת בפשיטות כפי משהו. ועל זה יזכה לראות הפתחים שבתוך החושך. כי אם ירצה האמת באמת, כנגד זה אין שום חושך שיחשיך לו. כי אמת הוא אור השם יתבהך בעצמו. אך על ידי שקר הוא מסלק את השם יתברך כביכול, כי דובר שקרים לא יכון לנגד עיניו יתברך. ועל ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו, ועיקר השתוקקות של השם יתברך אין הוא אלא אל האמת. ולפי גודל האמת כן הקדוש ברוך הוא שוכן עמו. ואז מאיר לו איך לייצא מהחושך והקליפה המונעת אותו מתפילתו ועבודתו. ועל ידי זה יאיר לאמת שיוכל להתפלל בחסדו הגדול יתברך. ועל ידי זה הוא מקיים ומתקן כל העולמות. ה. Hey. יש בני אדם שזוכים לדבר דיבורי תפילה באמת כזה, עד שהדיבורים מאירים כאבן טוב שהוא מאיר בעצמו. ויש בני אדם שדיבורם הוא רק כמו חלון, שאין לו אור בעצמו, רק שדרך שם נכנס האור, ויכול אחר להאיר בו. ודע שהכל לפי גודל האמת. ו. גם על ידי שאדם מתעורר באמת לה' יתברך, על ידי זה יזכה לבקוע המסכים והמחיצות המבדילים ולמצוא הפתחים לצאת מאפלה להוראה, ועל ידי זה זוכה לעורר גם אחרים עמו לעורר לתשובה אנשים אחרים להוציאם מהחושך ולהחזירם בתשובה. ז. צריך כל אדם לעלות תפילתו דרך שער השייך לשבטו, וצריך זכות גדול שיזכה לזה. על <אז> כן צריך כל אחד לקשר את תפילתו לצדיק הדור, כי הצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך לה. ח. <settings> <ח <motorcycle> <צריך, צריך לראות להגיע למדרגה, להתפלל כל כך בכוונה, עד שישפוך ליבו כמים לפני ה', ועל ידי זה יבוא משיח במהרה בימינו אמן. ט. <tets> אלו בני אדם המכחישים כל הניסים. <Evan -2> <irie> ואומרים שהכל דרך הטבע. ואם רואים איזה נס, הם מכסים הנס עם דרך הטבע, שאומרים שזה דרך הטבעים. פוגמים בתפילה. כי התפילה היא מבחינת ניסים, שמשנה את הטבע. ופוגמים באמונה מאוד, שאין מאמינים בהשגחת הבורי דבח. ופוגמים בארץ ישראל שהיא מקום הניסים. והעדיין הצריכים ליפול בגלות מצרים ושארי גלויות, והם מעריכין את הגלות רחמנא ליצלן. תורה י' ואלה המשפטים א' על ידי ריקודין והמחאת כ' נעשה המתקת הדינים. ב' עיקר כבוד השם יתברך הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם לעבודת השם יתבח. כי אז יתעלה ויתייקר שמע דקודשא בריך אלה ותתא. ונתגדל כבוד שמו יתברך ונתעלה. על כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים להשם ידבח. וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב לעבודת השם ידבח, מחמת שנתרחק מאוד מהשם ידבח על ידי חטאיו המרובים, אף שהרבה לעשות הרע חס ושלום. כי רבה. כל מה רחוק ביותר על ידו יתגדל כבוד השם ידבח ביותר, כשהשתדל לשוב ולהתקרב אליו ידבח. כי זה עיקר כבודו יטבח, אבל זה אי אפשר שיתקרב הרחוק לשם יטבח כראוי, כי אם על ידי צדיקי הדור. ג. צדיקי אמת הם מעלים את התפילה בעליות גדולות, עד שמגלים אלוקותו ומלכותו יטבח לכל באי עולם, אפילו לרחוקים מאוד מאוד, שהם הרשעים והעקום, שזה עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, הוא שגם הרחוקים מאוד, ואפילו העכום ידעו שיש אלוקים שליט ומושל, כמובן בזוהר הקדוש. על כן, מי שיש לו חולה או איזה צר בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. כי עיקר התפילה אינם יודעים כי אם צדיקי הדור. ובזה עושה נחת רוח גדול להשם מטבח, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם שצדיקים ונהנה מהם. ד. יש בעלי גאווה שמונעים עצמם ואחרים מללך לצדיקים להתפלל עליהם, והם מעכבים את אהבתו של השם יתבאך. ה. Hey. אלו הבעלי גאווה הם חושבים שגם הם יכולים להתפלל על שיטענו וסיגפו את עצמם, ובזה הם צדיקים. אבל האמת אינו כן, כי אם התבוננו בעצמם היו רואים שאחר כל התעניתים וכיוצא בהם, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. וגם זוהמת תאוות אביהם משעת הולדה, מחמת שלא נתקדש אביו בשעת הזיווג, קשור בגופם עדיין. וכשמסתכלים על זה בוודאי ייפול עליהם חרדה גדולה. ולא היו טועים שהם צדיקים שיכולים להתפלל ולעשות פדיונות. וכן יחשוב כל אדם כל זה, ולא יטעה שהוא צדיק. והשתדל להביא ולהשיב כל התפילות לצדיקי האמת, כי רק הם יודעים להתפלל ולהעלות את התפילה כראוי. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם ומשגר תפילה סדורה בפיהם כדי שיהנה מהתפילה. <coughs> ו. והעצה היא הוצע לבטל הגאווה, שהיא עבודה זרה, ככתוב תועבת השם כל גבל לב, העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים. ז. על ידי התקרבות הצדיקים מבטלים הגאווה שהיא עבודה זרה וזוכים לאמונה שלמה ונתבטלין הכפירות וזוכים לבחינת רוח הקודש ועל ידי זה זוכים לשמחה גדולה עד שבאים להמחאת כף וריקודים בקדושה שעל ידי זה ממתיקים עדינים וזוכים לחכמה וחיים ואיכות ימים ולהשגת התורה בניגלה ונסתר. ח. על ידי שמחת פורים בהמחאת כף וריקודים ועל ידי זה ממשיכים בחינת קבלת התורה בניגלה ונסתר שהיא בחינת הערה הנפלאה של מרדכי ואסתר, וזוכים לקיים מצוות ספירת העומר כראוי, שעל ידי זה מחניעין קליפות המן המלא קימח שמם, ונתבטל הגאווה ועבודה זרה והכפירות, ונמשך אמונה גדולה וחוכמה לקדושה וחיים ואירכות ימים, וממתיקין כל הדינים, ונתבטלין כל הגזרות מישראל, אמן כן יהי רצון. ט. על ידי ביטול הגאווה, שהיא עבודה זרה, החוכמה על תיקונה, וזוכים לאריכות ימים ונמתקים עדינים, וזוכים לאמונה ולשמחה גדולה ולהשגת התורה בנגלה וניסתה ולבחינת רוח הקודש. י. שורש התשובה הוא מראש חודש. <coughs> על כן בראש חודש משתלשלת התשובה בכל הנבראים ומגיעה למהירות תשובה. ואפילו רשעים שבגיהנום מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. ששווים ומתחרטים ומודים ומתביישים. כי אף על פי שאין גיהנום אז, זאת הבושה והחרטה בעצמה, היא הגיהנום שלהם. וכן כתב בסימן כ"ב כי צער הבושה גדול מאוד יותר מעונש גיהנום, רחמנא ליצלן. תורה י"א אני השם הוא שמי א' על ידי שמדבר בתורה בדיבורים, מעיר לו הדיבור בכל המקומות שצריך לעשות תשובה, עד שזוכה לעשות תשובת המשקל ממש. וכן בכל פעם ופעם, על ידי כל תשובה ותשובה, הוא הולך ממדרגה למדרגה עד שיוצא ממדרגה פחותה, הוא בא לתבונות התורה לעומקה. ב. על ידי שיהיה נזהר ונשמר, שיהיה כבוד השם נטבח בשלמות, שיהיה נבזה בעיניו נמאס. וכבודו לעין נגד כבוד השם יתבעך, הילד הזה זוכה לדיבורים המהירים בתורה שהם מאירים לו לתשובה שלמה, והילד הזה זוכה לבוא לתבונות התורה לעומקה. ג. אך <g> אי אפשר לזכות לדיבור המהיר כזה, כי אם כשמשברין הגאות והגדלות, שלא יהיה לימודו בשביל כבוד להתייעל ולקנטר חס ושלום, או רבנות והתנשאות. וזה תלוי בשמירת הברית קודש. ד. גאות היא בחינת עבודה זרה, ועל ידי זה אין לו כלי הדיבור לדבר עמהם דיבורים מהירים, והם יכולים לפתוח פה. וכשהתורה באה לתוך פיו, לא די שאין דברי התורה מהירים לו להחזורו למוטב, אלא שגם התורה עצמה נתגשם ונתחשך שם מפיו, רחמנא ליצלן. ה. Hey. גאות וניאוף תלויים זה בזה. כששומר הברית ניצול מגאות וזוכה לאור המאיר לו לתשובה, עד שזוכה לבוא לתבונות התורה לעומקה. ו. עיקר מהירות תרדות הפרנסה והגיעתו היא על פגם הברית, כי מי ששומר את בריתו, אף על פי שהוא עושה ל"ט מלאכות ומשא ומתן, הם מבחינת מלאכות המשכן, מבחינת טל אורות. אבל הפוגם בבריתו, עניות רודפת אחריו, וממשיך על עצמו עול הפרנסה בהגייה ובמרירות גדול, בבחינת למדת מלכות רחמנא ליצלן. ז. שמירת הברית יש בו שתי בחינות. יש מי שזיווגו בימי החול, ואף על פי כן הוא שומר את בריתו על פי התורה, שזיווגו בהיתר. וגם זה נקרא שמירת הברית, ובלבד שישמור את עצמו מעבירה רחמנא ליצלן. וצריכים שמירה גדולה לשמור את בריתם. וזו בחינת איחוד התתא, והעדי זה זוכין להשיג הלכה שבתורה, רזין. אבל יש מי שזיווגו רק משבת לשבת, והוא בחינת איחוד העילה, והעדי זה משיג גם קבלה, רזין דרזין. אבל גם מי שזיווגו רק משבת לשבת, גם הוא צריך שמירה גדולה שיהיה זיווגו בקדושה, ויהיה נכלל בכלל שומרי הברית. מכל שכן הקטנים שזיווגם גם בימי החול, שבוודאי הם צריכים שמירה יתרה ביותר שלא יפגמו בבריתם חס ושלום, ועל כל פנים שלא יעברו על התורה חס ושלום. ועל ידי שמירת הברית בשתי בחינות אלו, על ידי כבוד השם יתבחח בשלמות וזוכין לכל הבחינות הנ"ל, עד שזוכין לבוא לתבונות התורה לעומקה. ח. יש ענווה שהיא תכלית הגדלות, דהיינו, שהוא ענב מחמת שהוא יודע שהגדלות מבוזה מאוד, על כן הוא ענב כדי להתייקר ולהתכבד. נמצא שהוא ענב בשביל גדלות וכבוד. <coughs> על כן צריכים להשכיל על ברכיו ולהתרחק מגדלות בתכלית עד קצה האחרון. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, מאוד מאוד הווה שפר רוח. כי הגדלות היא בחינת שבע בתי עבודה זרה, שעל זה גלו ישראל מארצם. ועל זה עדיין לא חזרנו לארצנו. מחמת שרודפים אחר הכבוד על ידי הגדלות, אחמנא ליצלן.